Aki a Bibliátokat az ókénti szentgyorsításnak. Let's turn our Bible to Acts chapter 18. -nál. Az előző héten megnéztük, szükséges, hogy pályát indani járt. Last week we looked at the time when Paul went to Athens. Mi az, oh, imádkozunk. Before we start, let's our heads in prayer. Drága Jézus, köszönjük neked a kiváltságot, hogy jövetünk és az igét tanítás alatt ülhetünk. Dear Jesus, to thank you for the privilege that we can come freely and we can sit under the teaching of your word. Teszünk a tajga te ide. Thank you for your word, Uram, Lord. Tudjál, minket most. May this Lord Uram, now. Tudom, te át meg Prince-t és át meg a szolgálatot Nigeriaban. May you bless from the ministry that is going on in Nigeria. És te nagy a azon a földen. And make your name great on that land. Tenevéd ve minközben. In your name we pray. Amen. Amen. Pál egy olyan városban járt Athénben, ami tele volt bálványokkal. Úgy, úgy tartották, hogy 30 ezer bálvány töltötte ki ezt a várost, ez elég sok. Pál ahogy prédikált nekik, ezek az emberek nem látták meg a valóságot. Teljesen rabbáltak a bálványimádásra. Nagyon nagyok voltak a gondolkodásban, filozófusok voltak, de nem értették Isten dolgait. They were Isten bölcsessége olyan, amit az ember bölcsessége nem foghat fel. The of God is that man's can't really Minden embernek szüksége van valami külső forrásra. An Isten nem magunkban kell keresni. Look for God in hogy Istent értsük, nem magunkba kell nézni. Hogyha Isten szeretnénk érteni, megtapasztalni, tudni, hogy kicsoda Ő, If want to who God is, then, akkor hitben kell járnunk. We to know, we need to walk Azokra, a dolgokra kell nézni, amit ő ki jelentett magáról. Ő kijelentette magát az ő fiában Jézus Krisztusban. Négy gyalogról beszéltünk, amit gyakran ezen a területen az emberek félreértik Isten. we mentioned before how people can misunderstand the Lord. Isten nagysága. The greatness of God. Isten az aki teremtette a világot. God created everything. A világ számára Isten nagysága, megrekedott, hogy Tudja, -e Isten olyan hegyet teremt, amit nem emel fent, nem tud felemelni. Ez számukra Isten And the word view is on God's greatness. Whether God is able to create to create a hill or a mountain that He Himself can lift up. Ember, az ember gondolkodása nem érti Istenet The thinking of man can't understand, can't comprehend God's greatness. Istenet teremtő. God is the a másik terület Isten jósága. Area, the of the Lord. Az azt mondja, hogy Isten jóságából élünk. The that we live by the of God. Az életünk Isten ajándéka. Our is a gift from the Lord. Az örök életünk is Isten ajándéka. Az ő Fia is által, aki egy ajándék számunkra. Son, is a gift Jézus Isten jósága. Jesus is the de az emberek a világban nem értik Isten jóságát, azt mondják, miért van háború, miért van betegség, valóban jó ez az Isten? A harmadik terület volt Isten személyessége. És ez az egyik legnehezebb nekem. Én egy olyan ember vagyok, aki inkább feladatorientált, mint... Because I'm more, it's hard for me personally because I'm more task-oriented than, than, like personal. elvégezni a dolgokat, de közben leveszem a számot újról. I like to get things done, but meanwhile I can take my eyes off the Lord. Az, az Isten egy személyes Isten. But the Lord can be known by us because He wants to be a personal God. hozzá. You can draw near to Him. Emberréle. Because He became human. Ismeri, szeret he knows you and he, uh, you. A negyedik terület, Isten kegyelme. The area is the grace of God. Uh, mennyien ezt. Of Sokan úgy gondolják, hogy Isten kegyelme, az uh, engedély a bűnre. Isten kegyelme az, hogy ő meghalt értünk, és általa élhetünk and Isten kegyelme az, hogy megszentelődhetünk. Hogy nem kell bűnök között járnunk. És Isten kegyelme az, hogy mehetünk a mennybe. Ez az a négy terület, amiről beszéltünk múltkor. És so four areas we covered last uh, week hiába volt a az emberek nem értették kissé. many were smart but they did not understand the szeretné tudni mi volt Pának a véleménye erről a szolgálatról, ugye Korintus 2 nek a második részét. Pár leírta ezt. And if you want to know what was the opinion of Paul on this whole matter, then read 1 Corinthians 2, 8. from 1 Corinthians chapter 2 From verse 8, Ezt from a példabeszédek 25. But this is what we read in Proverbs uh, chapter 25. az, hogy a dolgokat elrejti. It is the glory uh, of God to conceal a matter. A dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. But the glory of kings is to search out a matter. az emberi szem elő. So God ha, de aki keresi őt, az megtalálja. Most az a következő fejezetben arról olvasunk, hogy Pál elment Korintusba. Eltávolzott a témból, és Korintusba ment. To tovább megy. Nem hagyja abba a szolgálatot. Hatében lepattant az emberekra, amit mondott, de ő tovább megy, és Korintusban hirdeti Istent. Because uh, in Athens he wasn't successful, people didn't to him. But still he's moving on. The az evangéliumnak az elejére. Paul is convinced of the power of the Az evangélium Istennek az eleje üdvösségre sokaknak. Because the gospel uh, is the power of God for, sal for salvation for many. Az evangélium annyira egyszerű, hogy egy gyerek is megérti. De annyira mély, hogy egy filozófusnak beletődjön a bicskája. Arra bátorítom a titeket, magamat is, hogy keressük őt. Keressétek Istent. Kereshetjük az értelmünkkel is, és adott egy agyat egy gondolkodjunk el. we can't him with our minds, God gave us a mind think. De amikor elérjed az értelmet határát, ne állj meg ott. But when you reach uh, the end of your mind, uh, then do not stop there. Az igében olyan Fogunk fel felazadni, de a magunkéval lehet hitártan. Because we can read in the world that we can't fully totally comprehend with our minds, but we can own them uh, by uh, grasping. Túl az értelmi határa. We can expand, uh, we can go beyond our understanding. David mondta ezt a 19. században olvassuk, hogy minden tanítomnál okosabbá lettem. And uh, we can read of this about David in Psalm 99 vers. I have more understanding than all my Minden tanítomna, minden embernél, a engem tanított okosabbá lett, mondta Dávid. David I have more understanding than all my teachers. Többet tudok, mint a filozófusok. I tudhatod more than the többet. Mert én tanulmányi For your testimonies are my Azért, mert a Te igéd az én gyönyörűségem. Your word is my Kerest az Urat. So may you the Olvasd az ígéd. Engedd az, az elmédet messze elmenni az Isten igében. Gondolkodj rajta. You like uh, go in, in ha ismerni akarod Istent, akkor oda kell állnod el és megvallani, hogy Uram, muszáj, hogy Te mutasd meg magad nekem. If you want to know the Lord, you have to stand before Him and ask. But you need to reveal yourself to Me. Who don't bet on each You may teach me. Who give Who you are? Paul ajtott Korintusba. So Paul uh, reached Corinth. Uh, Corinthus egy uh, testiess város volt, mindenki így ismert a római bírodalomban. And Corinth was well known for its worldly appearance. Mm. Ha valaki bulizos volt, akkor azt úgy nevezték, hogy ja, "te biztos korintusi vagy". In, uh, the Roman and Úgy nevelték, szerintem akkoriban a diszkókat, egy korintus diszkó. Az, az egész város egy testés város and probably the discos were named after Corinth, because they were so into their fleshly desires. Okay. A város közepén át Afrodité temploma and the center of the city uh, you could find the temple of effort minden nap prostituált, szolgált, szolgált az Istenét. and 1000 prostitutes were serving their own ez az a hely ahol Pál megérkezett. was the place that Paul hogy, érsz, hogy hogy mi hatása volt ez rá, innen írta a róma első fejezetét hova van Uh, the first chapter of romances that the place where he wrote.: ír, otira bünméségeiről, it volt az illustráció számára. This was the illustration for him to see into the.: depths. Corinthtus egy másik a dologról is írás volt, a a fajta vallásról, ami pénszerzésnek a módja volt. And Corinth was well known of another thing, oh, really just really uh, religious oh, sometimes <laughs> so, <laughs> that uh, they wanted to gain money properly pop emberek arra használták a vallást és az emberek vallási iránti vonzódását hogy kicsalják belőlük a pénzt and they used a man uh, to gain money under the name of really his name is shockhan ibn pirdau nigerianer and this happened uh, uh, elsewhere even nowadays uh, The whole world. For in Nigeria we And Paul úgy nevezte őket, hogy hamis tanítók, hamis apostolak. A to a the, um, the Ezek az emberek arra használták a szolgálatot, hogy felépítsék a saját, arra az embereket, hogy felépítsék a saját szolgálatukat, hogy pénzhez az igaz? A közötti munka az, hogy a szolgálatot használjuk arra, hogy az embereket felépítsük. Is, when you use to build up people, Isten felépíti a népét, hogy végezzék a szolgálatot. To, to Mit a különbség? What is? Pál elér korintusba és találkozik Akvilla. Uh, Számot egy Akvila nevű zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Prisztillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis készítő mesterek voltak. 18 -20. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently came from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome and he came to them. So because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. Aquila, Priscilla el, mert az miatt el Aquila and Priscilla had to leave. Uh, wrong of és Korintusban találkoznak Paulo. And here they meet in Corinth with Paul. Ez a dolog, ami egy kicsikben egy dolognak indult, hogy ott kellett hagyniuk mindent az otthonukat, egy nagy áldás lett. And this whole journey that they left off their home, they had to leave behind everything, and turn to be a blessing for them. Újindult, hogy a gyűlölet lett áldozatai lesznek. It seemed first that they were going to be the akkor még nem láták a teljes képet. Találkozni fognak a kor legfelkentebb tanítójával. És Isten szervezett nekik egy találkozót. Hogyan akar Isten né ninket néha megáldani? Néha hallunk kétségbejtő rédeket. Néha hallunk are... kétségbejtő lehet, hogy, lehet, hogy a pont mostanában hallottál egy Isten a news that made you desperate. Isten, Ura az nagyon bátorító ebben a történetben, hogy az hogy a világ volt Aquila hogy És a hogy a És az egész életük megváltozott this seemed a tragedy at first glance but let them that meeting Paul changed their whole life. az sőt, együtt dolgoztak vele. They received Paul in their home and they worked together. Ö, a foglalkozásuk. They had the same voltak. They were Akkoriban minden zsidó fiúnak kellett tanulni egy szakmát. Days, all Jewish boy had to learn. Kiába volt, occupation. farizeus pár tanulta a jogot és a törvényt. Meg kellett tanulnia egy szakmát, bőrműves volt, készítő. And although Paul was a fæsty, so he nem tanítod meg a fiadat egy foglalkozásra, akkor tolvajnak neveled or train your son to have a profession that you were training to do nagyon hasz, alkalmazható is követendő példa there is very applicable today as well. We can use this what i said nagyon hálások istennek hogy adott nekem egy foglalkozást remember very thankful to the lord that he also gave me a profession spálamikor szüksége volt a szolgálatban ez csak elkezdett dolgozni és pénzhez jutott and paul when he had to work during the time of ministry én úgy vettem is, hogy Isten az én munkámat, az én foglalkozásomat használja arra, hogy megáldjam a gyülekezetet. Sokszor használhattam a szakmámat. Nem is beszélve arról, hogy tudok kapcsolódni azokhoz, akiket tanítok. Mert nem csak a szolgálatban állok, hanem olyan munkát is végzek, amit mindannyian ti is. És azt hiszem, hogy with you more because i'm working as a well, so i know what shoes you're in mondom, érzed, hogy Isten hív téged a szolgálatba so i also uh, encourage you as uh, may God call you ministry tanulj szakmát that, like also learn a is and um, move forward in your gifts Én azt gondolom, hogy Isten engem a teljes idős szolgálatra hív. And I believe God is calling me to full -time Jelenleg vezetem a gyülekezetem mellette a szakmáúlélek. Right now I'm uh, pastor in this church, but I also live off my own profession. szerű volna, aho csak egyik lenne termízetesen. be much more easier for me to only have one of. És néha vágyom, hogy csak egyre tudjak figyelni, nem lenne megosztott a figyelmem. And De nagyobb long számomra, az hogy Isten tervében járhatok, mint hogy kényelmesen élek. But it's a life. Of Ez isten a mostanra és ő tudja, hogy miért. And this is God's plan for me, and he knows why. a vezetőségért Négyünk közül, hároman világi munkahelyen dolgozunk. And please pray for our leadership, because of four of us, these leaders, uh, out of four, three of us are working, have a secular job. Nem könnyű. And it's not easy. De áldás. But it's a blessing. Pállal együtt Aquila és Priscilla részt vesznek a szolgálatban. And with Paul we see that, Paul, uh, uh, that Aquila and Priscilla are joining him. Ők krzyvek már ekkor uh, én azt gondolom, they're hogy they're nem so. Bár az eget nem említi. de valószínűleg egy lucás említette volna, hogy hívők lennének so. úgy alakulhatott, hogy együtt dolgozta Pálal is megtértek Pálnak a szolgálata során i believe that they were working together alongside Paul as the makers but then along the way Aquila és Priscilla egy odaszánt párra vált. And Aquila and Priscilla were committed a committed couple. Róma 16-ban azt mondják a hogy hogy kockáztatták az életüket érten. In Romans 16 we read of them as both right that they risked their own lives. Amikor páler indult Corinthból és elmegyett Efesusz, Paul ügyük mellett tartottak, elmegyett pálerősségi támogatásuk. And when Paul left uh, Corinth and went to Ephesus, they were their companionship. Eésusban találkoztak Apollossal, akit ők tanítványoztak, már nem csak ők fogadtak hanem ők adtak And, uh, in, and in ephesus they were themselves ciing a so they were not only receiving but they were also giving out. Sőt, az 1 Korintus 16 azt is tudjuk, hogy ő az ő othonunkban egy gyülekezet működött befogadták a közösséget a saját in 1 Corinthians 16 we read that they themselves received. Uh, Uh, believers in their homes, so they had a home fellowship in their homes. Barátuk lettak páran. And they became friends with Paul. Paul hála szólt a családért. And Paul was very thankful S for his family. Én mennyire hála a családok erre itt ebben a gyülekezemen. And I'm so thankful for the families here in Africa. Isten olyan díkjai ezek a családok. Because uh, these families are a gift from the Lord. Isten. Kedvencén mindig. Amikor imádkozunk, imádkozunk azért, hogy a családokat hozzon Isten a gyülekezetbe, hogy akik jönnek ide, de a szülei nem tértek még meg, vagy a testvérei nem tértek még meg, uram, az Úr Ur hozza be őket. And on és we regularly families, those might parents, might your children, so the whole could come. És neve hatszor felbukkan az igében különböző helyen. We see the name of Aquila and Priscilla mentioned six times in the scripture. szerepelnek. ez always mentioned together. Egy, egy nagyon szép szerintem. I think it's very beautiful Ők egy, egy egységben levő They were in unity. Szívünk, they had one heart. Egy a szolgálatuk. They had one ministry. van a családjukban. And there was unity within their family. And God used Them together. szerint működő család óriási bizonyság 4. Szombatonként Rászak a zsinagógában tanított, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket. Amikor pedig Szilász és Timótaus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Four and five. Please read Pál vitázott a zsidókkal Korinthusban. Pál vitázott a zsidókkal Korinthusban. With the Jews, De tulajdonképpen ez idő alatt vár. But in meanwhile he was waiting. Várta Silas és Timothy, hogy megérkezzenek. He was expecting uh, uh, Timothy in silence to arrive. Amikor megérkeztek, akkor teljes bizonyosságot adott arról, hogy Jézus a Krisztus. And when they arrived, he gave his full testimony that Christ, that, that Jesus is the Christ. Miért nem tette ezt addig? Why didn't he do? Azért, mert egyedül volt. És amikor ezt tette, akkor mindig ellenállás és erőszak volt a válasz, and a, a, amikor hirdette Krisztust. Pál részéről bölcs volt, hogy várta a testőreit. for his brothers and the Lord. A filippi dolgok levélből tudjuk, hogy Silas és Timótus pénzt hoztak támogatásként pálnak filippi és uh, the longer to the Philippians, we can see that Silas and Timothy were bringing a certain amount of money as a support to Paul. És a és teljesen a szolgálatra figyelhetett. And for kért Paul a emberektől. But Paul never asked men to give him. fizetséget azért, ő hirdette az evangéliumot. He never asked money. For the De Isten mindig gondoskodott róla. Néha his. szűken volt, néha bővölködött. De Isten mindig gondoskodott róla. Sometimes uh, he had little money, other times he had enough, much more, but God always provided for his needs. amikor azonban ellenes és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port és ezt mondta nekik: Véretek a ti fejetekre szálljon. én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek." Ellene szegültek pálnak és szidalmazták, amiért szolgált a zsidóknak. So, they opposed and him, uh, for he was serving the Jews. Nem volt könnyű üzenet a zsidóknak megemészteni, azt, hogy Jézus a Krisztus. It wasn't a, an easy message for the Jews to understand that Jesus is the Christ. De Pál hitben járt és az igazságot hirdette. But Paul walked in um, faith and he És ezért sokat kellett szenvednie. And that's why he had to suffer much. A jutbenjárás eről szól, hogy a saját érzéseid ellenére engedelmesken Istennek. V: Walalking in faith means that although your emotions may say different, you still obey what. Justistenszerreg hogy hitben járjunk is ne látásra.: It's the will of God for us that we might walk in faith: C a érzések által akarnak vezetni, az biztos megmondtavon a Bibliáva. G: Because if he wanted to lead us by our emotions, then he surely has said it. Párt tudta, hogy mi fog következni, hogyha hirdeti Krisztust, de mégis engedelmeskedett. And, uh, Paul knew what's gonna come when he Christ, but still he was obedient. Azt mondta, nekem, ha nem hirdetem Isten evangéliumát. Azt mondja and nekik, like, hogy vérati fejedeken. And here he says, um, Your blood be upon your own hands. Mit jelent ez, hogy vérat ifejedekem? Uh, this látjuk that we see We can see this in the Old Testament from Ezekiel chapter 3. Akkor volt valakinek vér a fején. Someone has blood cover. Uh, someone uh, had was covered with blood when Kephleteshon so. It symbolic. Symbolic, pocjobítkes volt azért, mert nem figyelmeskedett valakit egy közelgő veszélyre. Uh, when he was in the saint that um when somebody of a third overcoming danger jennekeltok israel örülői az volt a feladatuk hogy éberek legyenek és figyelmesek senek a veszélyre this was the job of the guards of israel that they had to be alert and they had to The in time. De itt so valami they más mond az azt mondja, hogy véretek a ti fejetekre szálljon. A saját vér került a fejükre. Na mit jelent ez? Ezt is az oszolátségből tudjuk. Akkor, hogyha valaki figyelmeztette őket, de ők nem éltek a lehetőséggel, és a saját felelősségükre történt velük a pusztulás. It happened in the case, when someone warned them of the coming danger, that they were not willing to take it so then they were responsible for their own. de nem éltek vele. They had a way of escape, but they did not take that way. mondja nekik, hogy én elmondtam mindazt, amit Isten nektek szánt. Mostantól kezdve a felelősség. And this is what Paul tells them, that I told you what I had to say, what God has for you. But now it's up to you what you choose. Pál elvetette a magot. Paul was willing to, to uh, put The so, put the seed in the soil. Ez a mi feladatunk. And this is our part. Ez a mi felelősségünk. Hogy vessük okay. a magot azoknak az embereknek, akik körülöttünk vannak. Hogyha elvesznek a vérük, ne legyen a mi fejünkön. Hogy mi sosem mondtuk nekik az evangéliumot. Állászom ah, te azt, én kezem tiszta. Én mindent elmondtam nektek. Megyek a pogányokhoz. Uh, ez volt aztán fájdalmas megérdés a zsidóknak. Megyek a pogányokhoz. Ez volt tőr a szívükbe. Isten terve volt ez. Róma 11-ből tudjuk, hogy Isten terve az, hogy féltékenyi tegye a zsidókat, azáltal, hogy kinyúl a pogányok felé. In Romans 11 we see that God is making the Jews jealous how, uh, by reaching to the Gentiles. Isten nagyon sokáig elmegy azért, hogy elérje saját népét. God goes very és El akarja őket érni. And he wants to reach them. És amikor nem kellett Isten nekik, ő féldékenyét teszi őket a pogányokon keresztül. Hogy ők is azt mondják, hogy ez az Isten nekünk is kell. Itt van az illusztráció a következő pár versben. Ekkor eltáhozott onnan is egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Kriszpus a zsinagógai előjáró pedig hitt az úrban, egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. Ez Titius Justus házába ment el Pál, ami nem volt messze a zsinagógától, a szomszédház volt. So Paul went to the house of Eustathius, which was next door. Ez volt az a szomszéd <laughs> So now I'm living here, and that he moved Na, ok a féltékenységre. So was a, good Látták Páta, hogy szolgál a pogányok felől, hogy jönnek, jönnek, megtérnek, és az öröm ragyog az arcukról. So they could see the house, as Paul was serving to them, that they came to the Lord, and their faces glowing. Szomorúan be? Örömmel ki. Isten csinált valamit velük. Látták so a megváltozott életeket. They could see the life. És a következő vers arról számol be, hogy Crispus a zsinagógai előjáró, ez a zsidó ember megtért. nem csak ő, hanem sok korintusi is, aki abban a városban Az az öröm, ami benned van Krisztusért. Másokat von Isten felé. Is Nem véletlenül beszéltem a Nigériák öröméről, hogy árad belőlük is széjósága. Uh, uh, no accident that I shared a 9. verset, 11 kik eddig fogjuk ma venni. From, 9 till, from verse 9 till from we're gonna read and then az Úr egy ilyen látomásban ezt mondta pának, Ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked. Mert nekem sok népen van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és hat hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Valami furcsa dolog történt, ami nem feltétlenül van leírva ezekben az igévesekben, de sejthetjük. Something strange. Not, uh, the scriptures, but we can assume. Sok pogány megtért. So a came to the Lord. Zsidókban egyre nőtt a feszültsége miatt. And there was stress, uh, division amongst the Jews for És ne felejtsétek el, pát, And don't forget that before, previously we see that the Jews stoned A couple of times he was beaten. menekülve távozott. And from a couple of cities he had to leave because of persecution. Pál félt. So Paul had fear in him. Pál már megfelismerte, hogy amikor Isten megállja a szolgálatot, akkor az ellenségnek a támadása is sokkal evesebb. Paul realized, when God blesses the church, then still there is great opposition against Vegyes Legyes érzések lehettek benne, hogy örült a megtérőknek, de közben tartott a zsidóktól. And probably he had different emotions in himself, because he was glad for those, Pál félt. but he was also afraid of the Jews. hogy mondhatod ezt tamás how do i know this? how can you say this ember volt mint mi like Amikor Isten azt mondta neki hogy ne fél, akkor isten nem a levegőbe beszélt well, uh, uh, god told paul that do not be afraid is for a good Nem éppen nevegél Timóteussal, úszom és sílászom, kicsin hogy ne félj, ne félj. He was not in laughter with Timothy and Silas when God told him, "Do not be afraid." There were when Paul was fért, akkor megmutatta, hogy ő ugyanolyan anyagból volt, mint te, Illés. When uh, Elijah was afraid, then Ne félj, hanem szólj. Do not uh, be full of fear, but may you speak. Ne hallgatsz. Do not, uh, do not keep silent. Pár félt attól, hogy tovább hídes ez a magérium. And uh, Paul was afraid to continue in sharing the gospel. De Isten bátorította. But God him. Isten bátorítja azokat, akik kilépnek hitben. God encourages those to step out in faith. Pár amikor Ábrahám Egyiptomba ment, félt, ezért elment Egyiptomba, Isten nem szólt hozzá. Ábrahám nem volt Isten akaratában. Was not in the will of God Amikor nem vagyunk Isten akaratában, akkor Isten nem szól hozzánk. Us. Legalábbis nem úgy, hogy mi azt szeretnénk. Azért, mert Isten szava kényelmessé tenné minket és otthon éreznénk magunkat Isten akaratán kívül. Because the word of God bring us comfort and we would feel comfortable in a place that is out of the De itt Pár Isten akaratában volt. But 28-ban elmondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítványá minden nemzeteket, hirdetvén az evangéliumot, megkeresztelve őket. Az Atya, a cseppi és a szent élet nevében. Go into all parts of the world and make them disciples and baptize them in the, uh, the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. És Pál ezt tette. And this is what Paul did. Ha tovább a Máté 28, van egy ígéret is a parancsolathoz. And if you continue read in uh, Matthew chapter 20, then there is a, there is a promise uh, linked to the. A és íme én veletek vagyok a világ végezeteig. Mindenhez. Párt belült a csónakba, és kievezett a mély vízre. Elindult hídbe. So uh, és amikor kétségbe esett, akkor ott volt Isten neki. Amikor félt, akkor Isten neki. Heart, Azt mondta when he sok népen van még ebben a városban. And he encouraged him saying that I have many people in this town. sokak fognak megtérni még. Maradj itt és szólj, ne fél. stay here and do not be silent. Istennek az ilyen ne nefé szavai, amit hozzánk szól, így lecsendesítik a viharokat. Of Az egy Mózes 15-ben. In Ábrahám uh, 15, egy nagy csata után van. Is a csatába és ott ül súlyosan. And he got tired of the war and he is there desperate. És azon gondolkodik, hogy vajon Isten megtartja-e azokat az ígéreteket, amit adott. El Isten szól hozzá. Ne félj, én vagyok a te pajzsod. Jutalmad igen bőséges. Egy Mózes 26. In 26. Izsák a kutakért küzd. Isaac és jön egy másik csapat és Isaac is elveszít tőle. and there is another group who, who comes alongside and takes the, the well. kell élnie. And he had to live in a constant um, competition. Nem a saját helyét. And he not finding his own helyen, ahol kétségbe vár, nem tudja hova menjen, Isten szól hozzá. And in this place of és az is hogy to Joseph. vagyok és megáldalak téged. És nem tudta hogy mit kell mondani ő zsáknak. God knew what he had to, say to Isaac. Lehet, azon a helyen maradt, hogy nem tudod, hogy hol a helyed. Maybe you're in a place where you don't know where you should be. Ne, az egymózes 40-ban látjuk, eljutott egy olyan pontra, amikor telve volt félelemmel. Sok sok uh, szívfájdalom felhalmozódott benne. There was so much heartache stored up in his Úgy gondolta, hogy Józsefet elvesztette, hogy meghalt József. Úgy tapasztalta, hogy hogy Benjamin is fogságba esett. A másik fia. És az fogalmazódott meg benne, hogy minden ellene van. Még maga Isten is ellene van. And the he that, uh, is him, érezted magad érezted helyet? Ha nem, akkor majd fogod. If you then you may it in the Azért, mert mi Ábrahám, Izsák és Jákob isteni tiszteljük. Ugyanazokat a dolgokat tapasztaljuk meg majd, mint ők. And the reason why? Because we serve the God of Abraham, uh, Isaac, and Jacob, and we go through the same thing. And God told, uh, Isaac? Uh, Jacob, do not fear, do not be afraid, but go to Egypt. Isten, itt egy ígéret tesz pának. And here we see God gives the promise to Paul. Az 1 18 He says, hogy én veled vagyok. am with you." Megígéri, hogy biztonságban lesz, hogy nem fogja senkit senki bántani. And he promises that he will be safe and no one's gonna hurt him. Azt, sok gyümölcs vár rá szolgálatban. And he promises that there will be much fruit from the ministry he's doing. hallani a pálnak. This is what Paul had to hear them. Ez kellett, hogy ne féljen. This is what he had to hear in order that he might not be afraid. Gondolom, sokatoknak kell majd hallania. I think many of you need to hear this Isten neked is, kell is meg, hogy ne félj. God is telling you, do not be afraid. Veled vagyok és téged. For I am with you and I will bless you. ott, I am by you. ott maradt Korintusban és tanított. Both Coins Tanítványozott. staying for and lett Korintusban. And there was a great harvest in, in Egy erős indult a Korintusban. And the strong church was established there. Tudom, szerint, hogy ti volt tartotok ma milyen vagytok? I don't know each and every one of you where you were this morning. De mondom, szolgálni felé. Szeretnő ügyet a hogy rajta lenyem. Ő nem a félelem lelkét adta nekünk. Az erő, a józonság és szeretet lelkét adta nekünk. But love and a sound mind. Kérd ezt a lelket, hogy töltsünk be téged. So, hogy emlékeztessen Isten jóságára. Hogy tanítson arra, hogy ki Isten. Teach you who he is. Hmm. Sokszor mi is ellenállásba ütközünk, meg nehézségekben, meg próbákban. Oftentimes we find ourselves uh, with opposition uh, and trials and tests. De mi Istennel diadalmenetben járhatunk. But still we can walk in victory with the Lord. Because is with us. És őt. We can serve him. Szolgáljuk egymást. Nem kell úgy, élni, mint mint aki vereséget We don't, do have to live in a way that we are beat up. Ő nyert. He won. Ő volt az, aki legyőzte az ellenséget a kereszten. the enemy the cross. És mi az Ő átazunk. tartozunk. maguk együtt és kérlek, hogyha teher van rajtad, ha félelem rajtad, akkor valld meg ezt az úrnak és kérd, hogy törtsen be alá a lelkével. Let's together and confess the Lord if you have fear in your heart and ask him You Drága Uram, köszönöm, hogy te egy hatalmas Isten vagy. Te vagy az ura az életnek. That you are És a mi életünket a te kezedben van. And are in És sokszor van úgy, hogy tragédiának látunk helyzeteket, de abból valami nagy áldást formázta. And Lord, oftentimes you see, uh, situations as tragedies, but you can form that make that into a blessing. Uram, tudod, hogy porból vagyunk. Lord, you know that we are nothing but dust. Tudod, vagyunk. And you know that we are weak. van rád. And hogy we need you. Írd felül So I ask you that you fill us with your érzéseinket uram hogy ne azokra hallgassunk ne azokra nézzünk. Hogy our emotions that we might not look to those. Hidben Hidben uram. And not listen to those but walk in faith. Hogy ne bejárjunk hanem nem hitben. That we might not walk in fear but in faith. Uram, így áll meg ezt a jövőkézeted kérlek, had növekedjünk a szeretetben. Hadd növekedjünk a dicsőítésben is. That we might hadd legyünk táve örömmel, ami túlcsorduló öröm. That we might be full of joy, joy. Uram, hadd tapasztaljuk meg téged, hogy milyen személyes Isten vagy. That we might what Köszönjük ezt a vasárnapot. Thank you for this Sunday. Köszönjük a jóságot! And thank you for És your áldom goodness. kérte Téged! És áldom Téged! Amen! Isten áldom titeket. Ha ima kérésed van, dobbá hátul a dobozva kérlek! legyen áldott közösségünk!